12. Drága gí, három nap telt el azóta, hogy odadtad nekem a kocsi kulcsodat. Három napja állok vele mozdulatlanul a kapuajban. Persze, nem a szószoros értelmében, hiszen azóta két nagy vihar is volt, arról nem is beszélve, hogy három napig nem bírnám kizuhanyozás és kávé nélkül. De a lelkem egy darabja ott maradt az utcán a ház előtt. Egy fehér BMW kulcsával. Egymillió kérdéssel. Hogy történhetett ez velünk? Miért? És miért most? Miért velem? És miért veled? Miért vonz annyira az ismeretlen, amit veled fedezhetnék föl? És miért láncol közben annyi minden ide, a korlátok közé? Ahol nem értik, és nem értékelik a tehetségünket, uniformisba kényszerítenek, ahol minden embernek, nekem is pontosan ugyanúgy kell élnem, mint mindenki másnak. Miért olyan nehéz meghallanom azt? amit minden agysejtem üzen. Menj, élj, kalandozz, fedezd fel a világot, itt a lehetőség. Miért nem ujjongtam együtt Csibivel és Macával, amikor elmeséltem nekik, mi történt mielőtt elutaztál? Miért nem futok, rohanok hozzád már most azonnal? Miért nem ugrottam a nyakadba ott és akkor, amikor egy másik, egy jobb élet lehetőségét kínáltad nekem? Miért álltam, mint bálám szamara, némán tátogva, azt az átkozott kocsikulcsot bámulva? össze a világom, és ez neked köszönhető, mert tényleg csak köszönettel tartozom, semmi mással. Te megmutattad, hogy érdemes vagyok, érdemes lennék egy másik életre hogy többre vagyok, többre lennék hivatott, mint hogy szemetes kukáknak valljak szerelmet, nem törődöm vizsgabiztosok kényére, kedvére, aztán pedig politikai gazdaságtant hallgassak a vendéglátóipari főiskola professzorától, akit pogácsának hívnak. Nekem szárnyaim vannak, terveim, küldetésem, és fényes jövőm. Az a néhány nap veled, a rajongás, a váratlan vallomás a Hegyi libegőn már örökre az enyém, a miénk marad mint egy jobb élet lehetőségének bizonyítéka. És én mégsem mehetek most veled. Kérlek, ne szaggasd milliófecnire ezt a levelet. Még. Olvasd végig, próbáld megérteni, amit írok neked. Igen, lehet, valóban elme baj, hogy visszautasítok valami ennyire elementárisan jót, jobbat, Valóban csak a klinikai ápoltak lennének képesek arra, hogy eldobják a tálcán kínált szebb világot. Csak a valóban hibbantak nem hisznek abban, hogy ha két, sok szempontból összeillő ember társául szegődik egymásnak, akkor az a szerelem, de legalábbis a rajongó szeretet majd megtalál. De mint minden elme baj, ez is valami egészen banális, egészen egyértelmű dologból ered. Máshol, másnál hagytam a szívemnek azt a darabját, amit te kérsz most tőlem. Nem adhatom neked. Nem tudom, mikor és hogyan kaphatom vissza tőle. Vagy esetleg megtartja el magának, és cserébe ő is nekem ad -e egy darabot az övéből. De amíg ez a történet befejezetlen, addig nem tudok új fejezetet nyitni. Még veled sem. Örökké emlékezni fogok rád. Kérlek, ne haragudj. Bora. Utóirat. Az autó kulcsát a hotelben hagytam a neveden, a levelemmel együtt. A szomszéd Garabácsi vezette oda a BMW-t. Ezek szerint mégiscsak van valakinek jogosítványa a nap 15-ben.